По-напред казах, че Буда е донесъл на Земята учението за състраданието и любовта, а Христос е донесъл на Земята самата любов като жива сила. Това е голяма разлика. Можем да кажем, че Буда е донесъл на света мъдростта за любовта и състраданието. Обаче има разлика между мъдростта, мисълта и живата сила, която действа. Има разлика между това да знаем, какъв трябва да бъде азът и това да оставим да се влее в нас живата сила на любовта, която след това отново да се разлива от таза в целия свят така, както разливайки се от Христа, тази сила действа върху астралното тяло, етерното и физическото тяло на окръжаващите ни. Да знаем какво е съдържанието на учението за състраданието и любовта, това стана познато на човечеството чрез импулса, който Буда беше донесъл. Напротив, това, което Христос донесе, е от самото начало една жива сила, а не учение. Той сам се отдаде, слезе на земята, за да се влее не само в астралното тяло на човека, но и в неговия аз, за да има този аз сила да излъчва от себе си любовта като една жива сила. Това донесе Христос на човечеството а не само учението за любовта. Така, че не трябва само да знаем учението за състраданието и любовта, но под влиянието на Христа трябва да развием тази сила в нас. Тази способност идва от Христос. Той вля самата любов в човеците и тя все повече ще расте и ще се развива в света. Така, че буде донесе на човечеството учението за състраданието и любовта, под влияние, на което в човечеството постепенно се изработва моралното чувство. А Христос донесе на хората любовта като жива сила, която влияе върху техните души и сърца и способността да се излива тази любов от техния аз върху човечеството. Това донесе Той на всяко човешко сърце и на всяка човешка душа. Той донесе нещо, от което човешките души могат да бъдат препълнени, той даде не само едно учение, което човек може да приеме като една мисъл или идея и една сила, която може да прилива от човешката душа. И това не е никоя друга сила, освен онази, която може да действа в човешката душа, като Христова сила и която човешката душа може да направи да се строи в изобилие от нея, която е наречена сила на вярата. Както в Евангелието на Лука така е в другите евангелия. Вяра има онзи, който приеме любовта в себе си, който приеме Христа в себе си така, защото Христос живее в него. Неговият аз не е само празен съд, но този аз е изпълнен с любовта, която прилива от него. Христос можеше да изцелява чрез Словото, защото беше първият, който направи да се върти колелото на любовта, като една свободна способност и сила в човешката душа, който имаше в себе си любовта, най-високата степен, така преизпълваща и приливаща, че тя се приливаше в онези, които го заобикаляха и ги оздравяваше душевно и телесно, като внасяше в тях новия живот. Защото Словото, което той изричаше, Безразлично дали стани и ходи, или прощават ти се греховете, или някои други думи, извличаше от приливащата в Неговата душа любов. А у нези, които можеха макар и малко да се изпълнят с това съдържание, Христос ги наричаше вярващи. Само тази мисъл, тази идея трябва да свързваме с понятието вяра. Едно от най-важните понятия в Новия Завет. Учителят казва, че човек може да вярва само на онзи, когато обича, защото вярата е резултат от изобилието на любовта. Вярата е способност човек да прилива над себе си, да прилива над това, което първоначално азът може да направи за своето собствено усъвършенстване. Затова Христос учеше как човек може да се издигне над себе си, как трябва да прилива над себе си. Той често казваше това с прости думи, каквито са въобще думите в Евангелието на Лука, които могат да говорят и на най-простите сърца. Така той казва, не е достатъчно да давате само на онези, за които добре знаете, че те отново ще ви го върнат защото това правят и грешниците. Като добре знаете, че отново ще получите каквото сте дали, тогава вие не сте извършили нищо от преливащата любов, но когато давате и знаете, че не ще ви бъде върнато, тогава сте сторили това от истинска любов. Тогава това е любов, която азът, като съсът, не попира, но прелива от него. И този Аз трябва да се освободи от тази сила, която прилива от Него и раздава на другите. И Христос казва в най-разнообразни форми кога Азът трябва да прилива и как в света трябва да действаме от преизобилието на Аза, от едно чувство, което прилива над себе си. Евангелието на Лука съдържа тази сила на приливащата любов. Когато остави думите му да действат върху нас така, че ние намираме тази преливаща любов да прониква всички наши думи и тези думи имат сила да произведат едно действие върху външния свят. Евангелист Матей е изразил тази тайна на християнството в следните кратки думи. От преизпълнението на сърцето говори устата. Това е един от най-висшите християнски идеали. Остата говори от преливащото от любов сърце, от това, което сърцето не може да побере. Сърцето се движи от кръвта, а кръвта е израз на аза. Следователно, горните думи могат да се преведат. От един преливащ аз, който излъчва от себе си сила, защото тази сила е и силата на вярата, говори устата тогава нашите думи ще бъдат такива, че те действително ще съдържат Христовата сила така, че изречението от изпълнението на сърцето говори устата, е изречение, което съдържа в себе си същността на християнството. Това изречение е дадено в латинския превод, както горе го посочихме. В някои преводи е казано, Каквото е в сърцето на човека, това говори устата. В някои български преводи това изречение е преведено както е в латинския превод. Тази сила, която може да прелива от човешкото сърце, е силата Христова. Тук думата сърце е писана вместо думата аз. Това, което азът може да създаде в себе си, той изтича от него. Едва към края на земното развитие, азът ще стигне до там да приеме целия Христос в себе си. Христос пренесе любовта от небесните висени на земята и направи тя да стане постоянно достояние, собственост на отделния човешки аз, на отделната човешка душа. Не трябва да се мисли, че любовта по-рано не е съществувала, Любовта и по-рано е съществувала, но не е имала онази любов, която да бъде непосредствена собственост на човешката душа, която извира от дълбочината на душата. Преди това е имало една любов, вдъхновена от възвишени същества. Любов, която Христос правеше да излиза от космичните висини към земята и която се вливала несъзнателно в човешките души така че Христос е въздействал върху човешките души и преди да слезе на земята в човешки образ. Но тогава Той действал отвън, докато след слизането си на земята, Той проникна в човешките души и събуди любовта отвътре. За Христа беше един напредък Той да вземе човешки образ. Евангелието на Лука ни говори не само за едно учение, но то ни говори за онова същество, което се вля с космическата си сила в земята и в човешките души. Това е един факт, който в окултизма е изразен последния начин. Будисатвите, които стават Буда, биха могли да спасят човека само по отношение на неговия ум чрез мъдростта, която носят. Но те никога не могат да спасят цялостния човек, защото цялостният човек може да бъде спасен не само когато мъдростта действа, но когато и топлината на любовта проникне целият негов организъм. Да спаси душите чрез принципа на любовта, която донесе на земята, това беше задачата на Христа. Задачата му беше да донесе на човечеството силата на любовта. И затова Христос, както и Неговите ученици, не придаваха някакво теоретическо учение, а се стремяха да вливат в душите и в сърцата такива чувства, които като озреят в човешката душа, ще доведат човека до онези учения, които се преподават теоретически в окултната наука, като учението за кармата, за прераждането и т.н. Така като отворим Евангелието на Лука и правилно вникнем в смисъла на Неговите думи, ние можем да прочетем в него как е бил възвестен в онези времена закона на кармата. Така, в 6 -та глава от 20 до 23 стих на Лука е казано. Блаженни сте вие, които сте бедни, защото вие ще наследите Царството Небесно. Блаженни сте вие, които гладувате, защото ще бъдете наситени. Блаженни сте вие, които сега плачете, защото вие ще се смеете. Блаженни сте, когато хората ви мразят и ругаят заради сина човечески. Радвайте се и веселете се в този ден, защото ето вашата заплата ще бъде голяма в духовните светове. Тук ние имаме изложено учението за възмездието, закона за уравновесяването, на компенсирането, без да се излага по отвлечен начин учението на кармата и прераждането, а се проявява старание да се влее в душата по пътя на чувствата сигурността, че тези, които гладуват известно време, в определена област, ще намерят възмездие. В онази епоха тези чувства трябваше да се влеят в човешките души и душите, които живееха в тази епоха и в чиито души това учение бе влято в тази форма, когато се въплатят отново, т.е. ще бъдат вече озрели, за да могат да приемат тези учения като мъдрост, като учение. Така в онова време трябваше да се влее това, което постепенно да озрее в тях. Защото тогава се подготвяше настъпването на едно ново време, когато човешкият аз трябваше да се изяви своята пълнота. На времето Христос можа само да посъди семето, да даде подбудата и това семе трябваше постепенно да прорасте и да се развие. Затова духовното ръководство на човечеството се е погрижило винаги в подходящо време, да могат да се явяват на земята хора, които да донесат онова, за което хората са озрели в определено време. Христос се погрижи за това, непосредствено след Неговото заминаване, хората да имат благовестието така както те можеха да го разберат. И той се погрижи също така в по-късните времена, да се явят хора, които да се погрижат в духовно отношение, които са готови да приемат учението. Начинът по който Христос предварително се погрижи за времената, които последваха събитието на Голгота, ни е описано от Евангелието на Йоанн. Той ни показва как самият Христос възкреси Лазар, който стана един от най-добрите работници в началото на християнското развитие. Но Христос също се погрижи предварително за това в по-късните времена да може да дойде унази индивидуалност, която ще може да изнесе в една конкретна форма това учение на човечеството, за което хората ще ха да станат готови по-късно. За тази цел, Христос трябваше да възкреси още една индивидуалност, която чрез това се подготвя за една бъдеща апостолска работа. Това възкресение ни е предадено в Евангелието на Лука. За да не опише този пълен станственост процес, евангелист Лука е вплел в своето Евангелие това възкресение – това, което ни описва Лука за възкресението на момчето от Наин, съдържа тайната за това посвещение. Това възкресение е една форма на посвещение. Според окултната наука, онзи индивид, който беше в тялото на момчето от Наин, трябваше да мине през един особен ред посвещения. Защото съществуват различни видове посвещения. Един начин на посвещение е обикновеният начин, при който посвещаваният вижда още след посвещението да просияват в неговата душа знанията за висшите светове. Друг един вид посвещение може да стане така, че отначало в душата на посвещавания само да се посажда зародиша на едно духовно развитие и тази душа трябва да чака още ред прераждания, докато това, което е заложено като зародиш в нея, се развие в следващото прераждане. Тогава този зародиш прораства и в това следващо прераждане човек се появява като посветен в истинския смисъл на думата. Такова едно посвещение е било извършено с момчето от Наин. Тогава при Възкресението Неговата душа е била преобразена, но тази душа още не е имала съзнанието, че е пробудена вече във висшите светове. Едва в следващото въплъщение се развиват силите, които са били положени в нея в миналото. Според окултната наука тази индивидуалност, която Христос беше възкресил в лицето на младежа от наин се е природил като един велик религиозен учител на християнството с онези сили, които Христос беше вложил в неговата душа. Този учител на християнството имал мисията да проникне християнството с онези учения, които по времето на Христа не можеха да бъдат открито изнесени, защото хората не бяха готови за това. Те е трябвало тогава да бъдат внасени като семена в човешките души, които в последствие се развиват.